je naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Dobar vam dan, drage slušateljice i dragi slušatelji, sretna vam, odnosno sretna nam ova 2026. godina, godina tako važna za naš Odnosno za vaš hrvatski radio. Godina ispunjena ponosom nas radijskih, dakle stotinu godina. Ja sam Karolina Lisak-Vidović, a naslov mojeg programa jest Ljubavi koje me vode. I moram priznati, naslov nisam sama odabrala, ali je on izvrsno pogođen, jer dala mi ga osoba koja me dobro pozna. Dao mi ga je kolega Ivica Ružićić, jer na radiju kolege se dobro znaju i dobro poznaju, pa je on mogao pogoditi naslov koji bi baš meni odgovarao. Zato je, jer je radio uvijek bio svojevrsna obitelj. A prije nego li krenem govoriti o toj temi obitelji, jedna mala anegdota koja pokazuje kako nas kao obitelj doživljavaju zapravo i naši slušatelji. U redakciji Kulture, o kojoj sam radila više od 25 godina i bila je urednicom 13, radile su, između ostalih, i još uvijek tamo rade, na sreću, kolegice Katarina Kolega i Lidija Lacko-Vidulić. I dogodilo se nejednom da smo dobile pismo slušatelja adresirano na osobu Katarinu Lisak Vidulić Dakle, slušatelji su spojili Nas tri u jednu osobu I Katarinu, i Lidiju, i mene A na radio Došla sam Sada već davne moram reći 1995. godine Dakle, navršilo se već 30 godina Tako da ja slavim svoj jubilej bilo je to posve slučajno, odnosno barem sam tada mislila da je to slučajno, da, da sada znam, da se nije radilo o slučajnosti uopće. Došla sam naime samo da odradim neki razgovor za posao, da steknem neko iskustvo na zadnjoj godini studija i nikada nisam htjela biti novinarkom. Pristupila sam pisanom dijela audicije, testu opće kulture, položila ga i bila sam posvana na usmeni dio. Na tom razgovoru uspjela sam čak, priznajem, posvaditi se s ispitivačima. Onako kako to već znaju mladi ljudi puni ideala, ali i treme u takvim prigodama. Ispitivač me najme pitao što bih ja da me oni pošalju u Hrvatski sabor. Ja sam mladenački samouvjereno i malo svisoka. Rekla, ja bih otišla doma, pa vidite što ja studiram, ja bih se bavila isključivo kulturom. I naravno, bila sam uvjerena da je moj životopis tada završio u košu za smeće. No nije. Pozvana sam bila pohađati novinarski tromjesečni tečaj. Školicu, tako smo je mi zvali oni koji su pohađali tečaj. Kojeg je vodio legendarni radijski znalac, Franz Pea. I slobodno danas mogu reći da je on krivac, da me on zaveo na radijski put. Shvatila sam naime tada da se svojom ljubavlju kulturom, dakle, mogu baviti na radiju. I to prenoseći tu moju ljubav drugima, slušateljima. Idealno. I sada, kad sretna i ponosna i zahvalna zapravo sudjelujem u ovom sjajnom projektu za stotinu godina radija, želim vas zapravo sjetiti jedne legendarne pjesme hrvatske književnosti. Jer me ovaj maraton asocirao na nju. Svi ju znate, mnogi znate, a da ste možda i zaboravili tko je autor, toliko je popularna i tako je zapravo uvijek s iznimnim pjesmama da ih svi mi nekako prisvojimo da postanu neko opće dobro da gotovo zaboravimo da ih je netko opće napisao kao da su samo stvorene samo nastale a to je pjesma Slap autora Dobriše Cesarića jer zašto? sada je radio naš Slap a mi smo njegove kapi u ovom maratonu naših glasova danas smo svi mi radijašite male kapi koje pomožu tom Slapu radija teći Pokazujemo zapravo i time svoj ljubav prema radiju i svoje poštovanje prema vama, slušateljima, te izražavamo svoju želju za dobru budućnost radijskog medija. Mislim da je ovaj maratonski slap naših glasova dokaz da radio ima dobru budućnost, a ovo digitalno vrijeme samo mu pruža neke dodatne mogućnosti za razvoj i za procvat. Ali da se ja vratim ipak poeziji i svoje ljubavi, dakle temi. Pročitaću pjesmu. Slap. Teče i teče, teče jedan slap, što u njem znači moja mala kap. Gle, jedna duga u vodi se stvara i sjaj dršće u hiljadu šara. Taj sanu u slapu da bi mogo sjati i moja kaplja pomaže ga tkati. Dakle, sad jedna srednjoška analiza, lekterni naslov. Na početku pjesme ponavlja se riječ teče, time se naglašava trajanje. Radio tako traje neprekidno stotinu godina. I sada u eteru neprekidno traju teku radijski glasovi u obaranju svjetskog rekorda stapajući se u maratonski eterski slap. Slap možemo shvatiti kao simbol koji predstavlja život, pa se pjesnik pita što u tom životu znači njegova mala kap. Tako se i mi, koji sad sudjelujemo u maratonu, možemo pitati što smo mi radiju i što je radio nama. Pjesma odiše optimizmom i nadom u bolju i svjetliju budućnost, tako i mi želimo naravno radiju i dalje svjetlu budućnost za nas, ali ponajviše za vas, dragi slušatelji. U pjesmi glavna je tema veličanje života, slapa, glavna misao ili pouka pjesme je novi život. Tako i mi radiju želimo novih sto, po sto, po sto. Povuka je pjesme i ta, da, kada čovjek djeluje kao jedinka, ne može puno toga učiniti. Ali kada se udrži u zajednicu, postaje moćan, postaje slap. Tako nastaje i postaje radio, cijelina, kao obitelj, tako i dolazi u vaše domove, jer radio nije samo primjerice sad ovaj moj glas. Iza njega stoje tonci, snimatelji, realizatori, uz njega stoje glazbeni urednici, stoje producenti i tako dalje i tako dalje. I u stvari takav cijeli hrvatski radio danas obara svjetski rekord. Ne samo nas stotinjak voditelja. I dalje razmišljam o temi mojeg izlaganja, hvala ti, Ivice što su to ljubavi koje me vode i mogu reći da imam mnoge ljubavi jedna od njih je sigurno radio moja prva profesionalna ljubav hrvatski radio glas ali i ona tišina između riječi i između rečenica ono je osjećaj da si nekamo upravo sada, možda u automobilu u kuhinji ili u bolničkoj sobi društvo. A što je to ljubav na radiju? Na radiju ljubav nije romantika, nego kao neki unutarnji kompas, kao sidro. Jer rad na radiju te uči strpljenju, samozatajnosti, trudu i kontinuitetu. Radio kao prostor povjerenja. Ljubav koja traži strpljenje. Slušatelj koji ga ne vidiš ali ga osjećaš Radio je mi zapravo pružio ljubav Jer mi je dao mogućnost Baviti se mojim drugim ljubavima Na radiju mogla sam se baviti Svojom velikom ljubavlju Kulturom svjesna odgovornosti glasa u kulturi Njegujuću kulturu Kao otpor površnosti Kulturu koja nije spektakl Nego kriteriji, mjera I to kroz urednički rad Koji je briga za smisao I za neku poruku u kojem ostaješ vjerna vrijednostima i kad to uopće nije popularno. Rad na radiju me naučio odgovornosti, da riječ ima težinu, svaka riječ, i da se ne govori samo da bi se govorilo, brbljalo. I da kultura nije luksus, nego da je potreba, i da jedna dobra rečenica, izrečena u eteru, nekom doista može promijeniti dan. Na radiju mogla sam i govoriti o možda svojoj najvećoj ljubavi, o književnosti. Uređivala sam emisiju knjigama Kutiju slova punih 25 godina, koje sam često doživljavala kao Kutiju snova. Kutiju u kojoj su se pomno slagale priče, pjesme, klasici, suvremeni glasovi, domaći strani. Knjige koje nisu nudile brza rješenja, ali su nudile smisao. Sjećam se točno tog dana kad mi je bivša urednica tjedne emisije o književnosti, Đurđa Mačković, rekla da ću je ja naslijediti u uređivanju te emisije. Tog ponosa sreće, ali i tog straha od odgovornosti. Hoću li ja to moći? Pamtim kako se je ta emisija tada zvala Marulova koreblja. Pa smo znali dobivati pisma slušatelja naslovljena na emisiju, pazite sad, Tinova krabulja. Kako slatka zabuna bila jako zgodna meni tada mladoj novinarki da mogu zafrkavati urednicu Đurđu zbog tog teško pamtljivog naslova. I u buduće, kad sam joj donosila tekstove priloga na čitanje prije snimanja, ili tako se nekad radilo, više nikad nisam napisala u naslovu za emisiju Marulova korablja, ne, ne, naravno, Tinova krabulja. I onda sam Marulovu korablju preimenovala u kutiju slova kad sam ju preuzela, a danas, više od 25 godina kasnije, uređuje i vodi kolegica Katarina Kolega. Dakle, opet jedan kontinuitet, opet jedan slab, jedna kap po kap. A rad u kulturi često je zapravo nevidljivi spor, ponekad je i frustrirajući. To znaju novinari kulture u svim medijima. Ali rad u kulturi je nužan i jako važan i hrvatski rad je uvijek imao smisla za kulturu. Na našem radiju kultura je uvijek bila važna. Rad u kulturi na radiju zapravo znači vjerovati da dubina ima smisla i da nije sve u brzini, u klikovima i u onom površnom dojmu. Nije u spektaklu, nego u kriterijima, u trajanju. Znati zapravo čuvati prostor za smisao, znači biti svjestan odgovornosti koju imamo da radio mora informirati i zabaviti, ali da mora i obrazovati. Jer kultura nije samo ukras društva, nego njegovo pamćenje. Ovo je dobra prigoda da se, kao osoba iz kulture, prisjetim nekih iznimnih ljudi koji su jako dobro ušli u suštinu radija, ključnih teoretičara, pionira radija. Mašal Meklahan, 64. davne, kad je govorio o radiju kao vrućem mediju hladnog rata, rekao je nešto divno, da radio prenosi toplinu glasa u hladnoću prostora, stvarajući intimnu masu gdje milijuni slušaju kao da im govori jedan prijatelj. Rudolf Arheim, još 36. Rekao je da radio nije samo prijenos zvuka, on je skulptura nevidljivog kako sjajno. Oblikuje maštu slušaoca kao kipar glinu pretvarajući električne impulse u simfoniju uma. Pa možemo otići do jednog romantičara, Guiljerma Marconija, talijanskog izumitelja koji je zapravo bio pionir bežišne telegrafije na velike udaljenosti. On je poslao prvi transatlantski radio Signal 1901. godine i to je onaj temelj modernog radija. Spasio je mnoge živote, posebno tijekom katastrofe Titanika i to mu je donijelo zapravo i Nobelovu nagradu. U kasnim godinama taj romantičar bio je uvjeren da zvukovi jednom stvoreni zaovijek traju kao slabi, nečujni atomski odjeci. Vjerovao je da bi se s dovoljno snažnim mikrofonom mogli slušati zvukovi prošlosti. Hm, prošlost. Danas kada znam da na radio prije 30 godina nisam došla slučajno, prvoga dana ove nove godine kada radio slavi svojih prvih 100, Vraćam se opet radio jednom emisijom, televizijskom emisijom što je klasik, ali naravno u radiju prilagođenom formatu, svake srijede na trećem, reprize nedjeljom, i to u godini kada slavim desetu obljetnicu emisije, a radio stoljeće postojanja, događa se pravoslavlje, njezin početak na radio. Na trećem programu Hrvatskog radija, s televizije, glase moj vraća na radio svoje prvoj ljubavi, ljubavi koja me vodi. I opet sam tamo gdje treba mi biti na pravom mjestu na radiju, jer na radiju stekla sam doživotne prijatelje ljudima koje me poznaju dobro kao i moja obitelj, i oni jesu moja obitelj. I zato uvijek kad se penjem na četvrti kat radija, znam da dolazim doma. Dakle, Sto godina radija, sto godina glasova, sto godina priča, sto godina slušanja i zato je na nama velika odgovornost. Biću možda malo patečična za kraj, ali doista to osjećam. Parafrazirat ću riječi Johna Kennedy, ako je rekao, ne pitajte što vaša zemlja može uraditi za vas, pitajte što vi možete uraditi za vašu zemlju. Tako se svi mi, radijaši, danas trebamo pitati kako svojim kapima... Možemo doprinijeti slapu radija i u budućnosti da živi još stotinu godina i s time vas zapravo mogu pozdraviti, no prije tog pozdrava osjećam jednu dužnost ipak spomenuti mnoge druge kapi koje nisu više s nama, a bitno su doprinjele našem slapu, barem one koje su radile u redakciji kulture, onih godina kada smo dobili i nagradu HRT-a za svoj rad, to je zapravo jedno rijetko vrijeme, obično nagradu hrt dobivaju pojedinci ili projekti emisije, mi smo dobili kao cilina, kao obitelj. Uh, to su ljudi koji nisu više s nama, ali važni su, negdje drugdje sada nešto doprinose, to sam uvjerena, to su ljudi Rušica Šimunović i Petar Krelja. Dakle, srdačan pozdrav, dragi naši slušatelji, svako dobro i živio radio!